«Що ви на це скажете?» Пізніше я довідався, що до мене Сидоров розмовляв з кількома курсантами. Зупинив свій вибір на мені. Найбільше непокоїли те, що кожен у моїй роті буде півтора-два рази старший від мене. Я сказав про це Сидорову. «Молодість невелика, Вада», – посміхнувся він. «У вас є бойова підготовка. Це дуже важливо. Атестацію на військове звання ми, звичайно, оформимо». А обійняти посаду політрука роти вам належить негайно. Так я опинився серед людей, на яких незграбно сидів військовий одяг, що не вміли як слід козиряти і видавалися мені мало не дідами. А насправді, найстаршими з них були чоловіки років 40-45. Командував ротою також старший лейтенант із резервістів на прізвище Шликов. Не буду переобтяжувати читача подробицями свого перебування серед червоногвардійців. Та й подробиць тих у пам'яті лишилося дуже мало, адже я провоював із ними менш як місяць. Пригадую ту ніяковість, з якої підходив до цих зарослих щетиною дядьків. Я виростав на моральних традиціях українського люду, винесених із глибин тисячоліть. То була неодмінна пошана до старших уже за те, що вони старші. Так виростало моє покоління, на відміну від наших дітей. Наступне покоління, тобто наші діти, навчилися судити про людей незалежно від його віку. І це, мабуть, правильно, якщо не казати про окремих суб'єктів, для котрих не лишилося нічого святого. А для мене солідний вік людини був чимось не менш важливим, ніж військове звання. Бійці добре знали, чому я ніяковію, коли починаю з ними розмовляти. Як я потім зрозумів, це не лише не викликало непошани до мене, а навпаки, пробуджувало в них щось тепле, батьківське. Полковий комісар Сидоров до мого поранення встиг поговорити зі мною лише двічі. Розмовляв підбадьорливо, намагаючись применшити різницю в наших військових званнях. Це був колишній секретар райкому з Ленінградської області. Його манері триматися не було нічого військового. «Ти, як я бачу, – сказав Сидоров, – почуваєшся тут не в своїй тарільці». «Так, серед кадрових мені було б легше», – признався я. «Де ж набрати кадрових?» «Я ще замолоду виробив для себе таке правило – працювати належить із людьми, які є, а не з тими, яких ти вимріяв». Сидоров був особисто знайомий із Леніним, і це робило його в моїх очах майже над людиною. Шликов ставився до мене з пошаною, що інколи здавалася мені штучною, навмисною. Знаючи, що я прийшов з училища НКВС, він, мабуть, підозрював мені смерчівця. Ця незвична моральна атмосфера вимагала від мене виваженої поведінки. Я добре знав, на війні передусім шанують за хоробрість. Саме ця психологічна настанова спричинилася до того, що я не провоював у складі Червоногвардійської дивізії і Місяця. Цілком природно, найяскравіше закарбувався в моїй пам'яті той день, коли я був поранений. Слід зауважити, що відступ на Ленінградському фронті був небезладний. Отож, цього разу відхід полку на попередньо підготовлений рубіж мала прикривати наша рота. Особливо мені врізалося в пам'ять почуття тривоги, яке опанувало мене 4 жовтня. Від самого світанку я не знаходив собі місця і дуже зневажав себе за це. Взагалі, кажучи, страх мене відвідував рідко, але цього дня він холодним слизьким вужаком угніздився в моїх грудях. Почуття принизливе, бридке. Долаючи це почуття, я навмисне на повний зріст ходив серед окопів, хоча німецькі міни доволі часто рвалися в розташуванні нашої роти. Шликов навіть зробив мені зауваження. «Даремно ризикуєш, політрук, я тебе, звичайно, розумію, але бійці шанують лише виправданий ризик». Ліс перед нашими окопами ламався літерою «Г». Саме на перекладенні цієї літери і розташувалася наша рота. Основні сили полку вже відступили. Медсанбат також був уже далеко. Праворуч од нас лежав відкритий простір, по якому пролягло шосе. Разом зі зламом лісу воно утворювало великий прямокутний трикутник, бувши його гіпотенузою. Саме звідти ми чекали німецьких танків. Засвоївши, що ліс завжди був для нас рятівним середовищем, ми не сподівалися звідти небезпеки. І то була наша помилка. Німецькі автоматники прокралися лісом у тил нашої роти і накрили нас автоматним вогнем із доволі близької відстані. Я попросив Шликова негайно виводити роту, бо буде пізно. Сам з одним відділенням і двома кулеметниками лишився в окопах. Такою була моя моральна настанова. Політрук відходить останнім.